25. Сонячне світло і тінь Хоча допомога втечі жниці Анастасії з Амазонії була сповнена суперечок, усі вони згасли за горизонтом поза Спенсом, котрий тепер, на думку капітана Джеріко, став рятувальним судном і не слугував для піднімання затонулих скарбів. Води були поблажливі, доки позаду них зникала Амазонія, а попереду піднімалося сонце. До дев'ятої зникли всі сліди суші а яскраве ранкове небо подекуди заплямовували бурони химерних хмар. Сьогодні Джері значно більше хотілося бачити нависаючі хмари чи навіть густий, мов суп, туман. Бо якщо ті північноамериканські жінці допетрують, що Анастасія подорожувала морем, то Спенс можуть вирахувати і потопити. «Будьте певні, вони за вами не попливуть», – сказав Джері Пусуелло. Я переконався, що вони перехопили надіслане мною таємне комуніке і таки проковтнули наживку. Наскільки зараз відомо північноамериканцям, Анастасія на потязі прокладає обхідний шлях на південь аж до вогняної землі, де верховний клинок регіону має надати їй притулок. А щоб у історію повірили, ми залишаємо явні сліди її ДНК, які вони знаходять упродовж цього шляху. Минуть дні, перш ніж вони усвідомлять, що це марнування часу. Це було досить кмітливо. Північні жінці вважали амазонійців занадто простукуватими, щоб вигадати такий хитрий план. І Джеррі було відомо, що в вогняній землі точно не співпрацюватимуть з північноамериканцями. Тамтешні женці були аж занадто непокірні. На повній швидкості вони менш ніж за три дні досягнуть безпечної гавані. З капітанського містка Джеррі було видно бірюзову постачниці Анастасії біля правого борду, доки вона дивилася на воду. Вона не мала залишатися сама, посеяла чітко проговорив. І, можливо, були підстави для його параної, враховуючи, що чоловіка зрадив один із його власних людей. Джері цілковито довіряв екіпажу Спенса, вони довели беззаперечну відданість своєму капітану. Та все одно було мудро завжди перестраховуватися. Єдина причина, з якою Анастасія була одна, це якщо наказала піти геть приставленому до неї офіцеру. Наказ жанця переважував накази капітана, і справді Джеріко помітив, як офіцер на відстані стоїть на палубі, не зводячи з неї очей. Здається, єдиний спосіб ефективно охороняти норовливу жницю – це робити це особисто. «З нею буде непросто», – сказав вартовий корабельної палиби Уортон. «Це точно», – була відповідь Джері. «Але ми не знаємо, як саме непросто». «Страждання?» «Може і так, може і ні». Тоді Джері зійшов з містка, щоб приєднатися до неї біля борту. Жниця Анастасія не дивилася донизу на воду. Вона й на горизонт не дивилася. Здавалося, наче вона споглядала те, чого не було. «Плануєте, як стрибнути?» – запитав Джеріко, ламаючи те, що видавалося значним шаром криги. «Мені варто хвилюватися». Анастасія зирхнула на Джері, а тоді знову повернула свій погляд на море. «Я стомилася походжати внизу», – сказала вона. «Думала, що, може, заспокоюся на палубі. Ви говорили з посуела. «Так». «І що він сказав про Рована?» – Джеріко відповів на одразу. «Він не казав, а я не питаю». «Тоді його зловили» мовила Анастасія, і розчаровано ляснула по поруччу. «Я пливу на свободу, і його схопили!» Джері б не здивувало, якби вона наказала розвернути корабель і плести порована. Якби таке трапилося, то їм довелося б підкоритися, бо вона була жницею. Але вона цього не зробила. Вона була досить мудра, щоб знати, що це все лише погіршить. «Хочу бити, не розумію вашої відданості жінцю Люциферу», – посмів сказати Джері. «Ви нічого про це не знаєте?» «Я знаю більше, ніж ви гадаєте. Ми з Посуелло відкрили сховище. Ми бачили вас в обіймах одне одного. Такої близькості не може приховати навіть смерть». Анастасія відвела погляд. «Ми зняли одяг, щоб холод убив нас перш, ніж ми задихнемося». Джері усміхнувся. «Підозрюю, що це лише половина правди». Вона повернулася і довго розглядала Джері, а тоді змінила тему. Джеріко, незвичне ім'я. Я, здається, пригадую історію з часів ери смертності, пов'язану з падінням стіни, то ви руйнуєте стіни? Можна сказати, що я знаходжу речі серед руїн вже обвалених стін. Хоча, якщо чесно, це родинне ім'я, що жодним чином не стосується історії про Джеріко. Але якщо воно вас бентежить, то можете називати мене Джері. Усі так роблять. Гаразд, а який ви застосовуєте особовий займенник, Джері? Джері сподобалося, що вона так відверто це запитала. І досі траплялися люди, яким було занадто ніякого питати, так, наче іпостасі Джері були ненавмисно двозначні, а не навмисно. «Він, вона, вони – особові займенники, занадто набридливі й ліниві. Значно краще, якщо ви називатимете людину на ім'я. Але якщо відповісти на ваше глибше питання, то я водночас і чоловік, і жінка. Це ознака мадагаскарців». Анастасія розуміючи, кивнула. «Вас, напевно, дивують і бентежить одностатеві люди». «Так було в юності». Мені до пізнього підліткового віку ніколи не зустрічалися люди лише однієї статі. Але тепер я приймаю і навіть ціную вашу спритну стійкість. То ви вважаєте себе обома, але мені здається, що бувають часи, коли ви більше почуваєтесь якимось одним. Не лише пряма, і прониклива, подумалося Джері, бо дедалі більше була до душі ця відроджена джниця. Вона ставить правильні запитання. Можна сказати, що це диктують небеса, відповіли їй Джері. Коли небеса безхмарні, я обираю бути жінкою, а коли ні, то я чоловік». Була відповідь Джеррі, що мружучі очі підставили обличчя сонячному промінню, що виблискувало на водній поверхні. Його інколи переривали тіні поодиноких хмар, але просто зараз на корабель нападала тінь від жодної з них. «Цієї миті я жінка». «Розумію», – без осуду, який міг дехто демонструвати, сказала вона. Мій батько, який вивчає еру смертності, сказав, що сонце майже завжди має мускулінну натуру в міфології, а місяць – відповідно жіночу. Вирішити бути чоловіком чи жінкою під їхнім сяєвом – це створює баланс. В цьому є природний інь та ян. І у вас так само. Зрештою бірюзовий – це колір, що символізує баланс. Анастасія усміхнулася. Я цього не знала. Я обрала його тому, що цей колір хотів для мене брат. На її обличчя, здається, майнула внутрішня тінь. Їй завдала болю думка про брата. Джері вирішила, що це був занадто особистий душевний біль, щоб у нього заглиблюватися і дозволила залишити їй це в таємниці. «А вас не турбує?» – поцікавилася вона. «Завжди залежати від погоди. Мені здається, що таким, як ви, хотілося б мінімально від чогось залежати. Окрім того, в такі частково хмарні дні, як сьогодні, має бути жахливо незручно». Саме цієї миті сонце ковзнуло за невелику хмарку, а тоді знову за неї вийшло. Джері розсміялася. «Так, це може бути незручно, але я до цього звикла. Навіть прийняла. Ця непередбачуваність стала частиною мене». «Мені часто було цікаво, як це – народитися у Мадагаскарському регіоні», – мовила Анастасія. «Не те, щоб мене особливо цікавило бути чоловіком, але цікаво, як би було досліджувати обидва боки, коли я була занадто юна, щоб знати різницю». «В цьому і є вся суть. І причина того, чому так багато людей обирають Мадагаскар для народження дітей». Анастасія ще кілька митій обдумала почути. «Думаю, якби я розподіляла свій час між сушою та морем, як ви, то могла б обрати бути однієї статі на сужі, а іншої – в морі. Таким чином, моя стать не залежала б від милосердя вітрів». «Ну, мені в будь-якому випадку подобалася б ваша компанія». «Хм», – грейливо усміхнулася Анастасія. «Фліртувати зі мною під сонячним промінням? Після такого мені цікаво, чи ви це і в шторм повторите?» «Один із плюсів бути мадагаскарцем – це те, що ми вважаємо людей людьми. Коли йдеться про потяг, то стать ніколи не стає частиною рівняння». Тоді, коли світло трохи подьменіло, Джеррі поглянув у гору. «Бачите? Сонце знову промайнуло за хмарою, і нічого не змінилося». Тоді Анастасія відійшла від поручнів, трохи самовдоволено усміхаючись. «Гадаю, що поки з мене досить, і сонячного проміння, і тіний. Гарного дня, капітане!» Тоді вона повернулася, щоб спуститися донизу, а її мантія розвівалася позаду, наче не прив'язане вітрило від легенького бризу.